Tizennegyedik fejezet. Sosem tudtam, hogy van angyalom. Előfordul, hogy az angyalok semmilyen módon nem figyelmeztetnek engem egy eseményt megelőzően. Egy este, mikor Joe meg én már három hónapos házasok voltunk, történt valami különös. Úgy este tizenegy felé járhatott, Joe már ágyban volt és olvasott, én meg takarítottam és készülődtem lefeküdni. Kis otthonunkban ekkor még nem készült el a fürdőszoba, így a tűz előtt musakodtam. Alig öt perce voltam az ágyban, mikor éreztem, hogy ki kell mennem vécére, itt tehát kimásztam az ágy végénél. Kinyitottam a hálószoba ajtaját, és ott ért a döbbenet. Majdnem beleütköztem valakibe. – Szentég, maga mit keresít? – kiáltottam. Mrs. Costello állt előttem az öreg hölgy, aki haláláig a kisházban lakott. Pontosan ugyanúgy nézett ki, ahogy Elizabeth leírta nekem, rajta volt a kabátja és egy csodaszép kalap, hálóval, rajta valamilyen gyümölcsöt formázó díszszel, hóna alatt nagy táskát vitt. – Viszont látásra – szólalt meg – én most elmegyek. Rám mosolygott. Gyönyörű volt és tökéletes, pont úgy nézett ki, mint Tüskés néni a meséből. Nem tudom, miért tartotta fontosnak, hogy elköszönjön tőlem, de ha ez kellett neki, nem akadályoztam meg benne. Minden esetre jól megijesztett. Visszafordultam és visszamáztam az ágyba. – Mi baj van? – kérdezte Joe. – Majdnem összeütköztem vele? – mondtam, mert elfelejtettem, hogy még nem árultam el neki, hogy szellemeket is látok. Épp most találkoztam azzal az idős hölgyel, aki előttünk itt lakott, csak azért jött, hogy elköszönjön. Joe felült az ágyban, és döbbenten nézett rám. Rám szólt, hogy feküdjek vissza a paplan alá. Úgy tettem, csendben maradtam, és reméltem, nem kerít nagy feneket a dolognak. Így is lett, megfordult, és olvasott tovább. Egész biztos, hogy az angyalaim keze volt a dologban. Sosem hozta szóba később a történteket. Feküdtem az ágyban, és az angyalokkal beszélgettem. Kérdeztem, miért engedte majdnem Mrs. Costello, hogy belegyalogoljak? Nem szeretek belemenni halott emberekbe, olyan lelkekbe, akik még nem mentek fel a mennyországba. Kellemetlen, ha az ember testét elektromos kisülések járják át. Az olyan lélek, aki még nem jutott fel a mennyországba, még nem tisztult meg, és teljesen más érzetet kelt, mint az, aki már megjárta a mennyet, és onnan tért vissza, mint például a bátyám Christopher. Az utóbbiaknál érzem a lelkükből áradó életenergiát. Az angyalok elmondták, hogy bizonyos okból, melyet sosem árultak el nekem, Mrs. Costello nem volt képes elhagyni a kis házat. Ami kapcsolatban nem tudott lépni velem, és szüksége volt erre a találkozásra, hogy el tudjon menni a mennyországba. Nem tudom ezt jobban elmagyarázni, de gyakorta találkozom lelkekkel, akik még nem hagyták el ezt a világot, nem jutottak még el a mennybe, és valamilyen okból szerepen van abban, hogy meg tudják tenni ezt a lépést. Néhány hónap múlva várandós lettem. Joe úgy döntött, eladja az autót, hogy képesek legyünk megfizetni mindazt, ami pluszban együtt jár egy gyerek születésével. Így ismét maradt a buszozás, amin mindketten nevettünk. Nehéz volt a várandóság időszaka, állandóan panaszkodtam Istennek és az angyaloknak. Az angyalok csak nevettek ezen, és azt tanácsolták, pihenjek sokat. A kisbabám úgy döntött néhány héttel a rendes ideje előtt jön világra. Gyönyörű fiú volt. Több mint három és fél kilóval született. Hihetetlenül boldogok voltunk. Jónak már jóval korábban meséltem, hogy volt egy bátyám, Christopher, aki nem sokkal a születése után meghalt, és hogy ő utána szeretném elnevezni az első fiamat. Így már jóval előre elhatároztuk, hogy a gyerek neve Christopher lesz. Arról azonban sosem beszéltem neki, hogy szoktam találkozni a bátyámmal. Ennek a könyvnek a megírásáig sosem kaptam engedélyt arra, hogy beszéljek ezekről a találkozásokról, Kértem, ne említsa a szüleimnek, milyen indítatásból akartam gyerekemnek a Krisztófer nevet adni. Mikor a szüleim eljöttek a kórházba meglátogatni a szülés után, anya javasolta, hogy legyen a fiunk neve Krisztófer, az ő apja, vagyis az én nagyapám után. Rámosolyogtam Jóra és elmondtam, hogy már el is neveztük a fiút Christophernek. Joe megszorította a kezemet. Hazavittem Krisztofert a kórházból, és úgy viselkedtem, mint bármely más fiatal anya. Ideges voltam, és nagy hűhót csaptam a gyerek körül. A kicsi erős volt, és egészséges. Egyszer azonban, felenkázás közben megjelentek körülöttem az angyalok, és azt mondták, van egy apró probléma vele. Látom, hogy nem emészti meg rendesen a tejet. Jól látom? Kérdeztem. Így van, felelték az angyalok. Bogyolált be jól Krisztofert. Tedd be a babakocsiba és menj vele a telefonfülkéhez? Megtettem, amit mondtak, és mikor odaértem, örömmel láttam, hogy a fülke szabad. Felhíptam az orvost, és kértem, jöjjön ki hozzánk, és nézem meg Krisztofert. Az orvos azt mondta, hogy ki jön délután. Hideg volt aznap, zúgott az eső. A kulcsot bent hagytam kintről a halnál a bejárati ajtóban. Az orvos miközben bejött, kérdezte. Van itthon valaki? Én a tűznél ültem Krisztoferrel a térdemen. Épp etettem a kicsit. Rámosolyogtam az orvosra, mert láttam, hogy bejöttek vele az angyalok is. Leült a székre, és kijelentette, nagyon szeretnivaló és lakályos helyezít és kezét melengette a tűznél. Eljátszott egy percet a kicsivel, majd megkérdezte, mi a gond. Mondtam neki, hogy szerintem Krisztófer nem emészti meg rendesen a tejet. Az orvos furcsán nézett rám. A mögötte álló angyalok szóltak nekem, vigyázzak vele, hogyan fejezem ki magam. Sokat hány! Tettem hozzá, Lorna, szólt nevetve, minden baba ezt csinálja. Közelebb húzta a széket, hogy megvizsgálja Kristófert, és ekkor az egyik angyal megérintette a kisfiam gyomrát, mire elhányta magát. A tej keresztül fröccsent a szobán. Az orvos rám nézett, és ennyit mondott, ez nincs rendjén. Ráhelyezett egy stetoszkópot a kicsi gyomrára, és megjegyezte, hogy valahányszor ilyet tapasztal, mint amit Christopher is csinált az előbb minden esetben vastagbélgyulladásról van szó. Ezek után írt nekem egy levelet, hogy keressek fel egy specialistát a Dublini Temple Street gyerekkorházban. Christophernek valóban vastagbélgyulladása volt, így onnantól kezdve speciális diétán kellett tartani. Ezzel az is együtt járt, hogy sokszor kellett bemenni a kórházba, és volt, hogy bent is kellett maradni a néhány napra, amit ő is, mi is megszenvedtünk. Joe minden szabad idejében a kerten dolgozott, hogy rendbe tegye, és azt kell mondjam, ennek meg is lett a látszata. Egyik nap néztem, amint épp kint munkálkodik, és láttam, hogy az őrangyala felbukkan egy rövid időre, aztán más angyalok is feltűntek körülötte, mintha csak segítenének neki. Láttam azt is, hogy férjem körül, nagyon gyengén világít a fény. Sírni kezdtem, és azt mondtam magamban. Ne! Ez nem igazság! Tudtam, hogy az angyalok most azt jelzik nekem, Joe meg fog betegedni. És úgy is lett. Nem sokára rá komoly gyomorfekéje lett, és sokkal rosszabb állapotba került, mint azt más esetekben lenni szokott. Mint kiderült, vele ez mindig így alakult. Valamiért magam nem teljesen értettem miért, ha valamilyen betegsége lett, Sokkal komolyabb baja lett, mint egy átlagos betegnek. Hiába volt a különleges étrend és a sok orvosság, Joe nagyon beteg volt, és fél éven át dolgozni sem tudott. Ennek következtében az állását is elvesztette a közlekedési vállalatnál, és szociális segélyből kellett megélnünk valahogy. Nehéz időket hozott ez számunkra, és Noa akkor nem tudtam, de Joe életében, ez a későbbiekben már nem is fordult jobbra. Egyik nap, a másfél éves Krisztófert kivittem a kert elejébe. Bezártam a kiskaput, és visszamentem a házba, hogy beágyozzak. A ház előső bejáratát nyitva hagytam. Ekkor felbukkant egy pillanatra Elizeus angyal. Szia, Lorna! Csak szeretném tudatni veled, hogy látogatód lesz. És mielőtt egy szót is szólhattam volna, már el is tűnt. Nevettem. Hát ez aztán villámlátogatás volt... Elizeus nem tűnt fel ismét, én pedig nem törődtem vele többet, folytattam tovább a beágyazást, közben néha kinéztem az ablakon, hogy lássam, mi van Krisztoferrel. Mikor beléptem a kis Ésre észrevettem, hogy fényvillan a küszöbön, és valami rövid nevetést is hallottam. Egy szellem lépett be a halba, kislány volt hosszú, hullámos, fekete hajjal és sötét kék szemmel. Fekete galléros kapát volt rajta, kalapot viselt, térdzoklit és fekete cipőt. Táncolva bement a konyhába és rám mosolygott. Utána mentem. Ezzel a kis lélekkel még mindig ott volt az űrangyala. Ritkán láttam ilyet, hogy egy lélekkel vele legyen az űrangyala is. Ők rendszerint csak rövid ideig maradnak velünk a halálunkat követően, mivel a léleknek nincs már szüksége az űrangyal segítségére, ha átment a kapun, mely az általunk Mennyországnak nevezett helyre vezet. A kislány húsvér eleven embernek tűnt. Valamikor a múltban élhetett, azt azonban nem tudtam, miként halhatott meg. Az őrangyala áttetsző volt, mint egy élettel teli esőcse. Körbevette a kislányt, és közben szórta a szivárvány minden színét. Az őrangyalok mind hasonlóak megjelenésben, ha bár megvannak az egyéni vonásaik. Kicsit olyan ez, mint a testvéreknél, Hasonlítanak egymásra, de vannak eltérő jegyeik. Minden esetre könnyen meg tudom különböztetni az űrangyalokat a többi típusú angyaltól. Megfigyelhettem, hogy a kislányt körbe mozogja az űrangyala, mintha védené az emberek világától és mindattól, ami abban van. Még azt sem engedte, hogy a lánykatalpa érintse a talajt. Az űrangyal olykor felén fordult és mosolygott. Újját a szája téve jelezte, hogy maradjak csendben. A kicsi megfordult, kitáncolt a konyhából a halba, onnan a szabadba az előső bejárati ajtón, és ott őröngyalával együtt, egy fényvinnanással eltűnt. A következő pár hónapban többször is felbukkantak. Csak olyankor jöttek, ha az előső bejárati ajtó nyitva volt. Az viszont szinte mindig nyitva volt. Amikor először beszélt hozzám a kislány, elmesélte, hogy teljesen magára volt hagyva a halálakor, Ekkor feltekintett az őrangyalára, és ezt mondta. Sosem tudtam, hogy van őrangyalom. Sosem tudtam, hogy itt vagy. A lányka szeme láthatóan megtelt könnyel, őrangyala pedig oda nyúlt hozzá, és letörölte a könnyeit. Nagy szeretetet éreztem, sok érzelmet, és az én szememet is elfutotta a könny. A kislány nem szól többet, és eltűnt az ajtó mögött. Egy másik alkalommal elmondta, hogy Eninek hívják, Sosem jutottam el addig, hogy kérdést tehessek fel neki. Az őrangyala ilyenkor mindig szája elé emelt újjal jelezte, hogy ne szújjak semmit. Egyik reggel ismét Elézeus jelent meg előttem. El mert tűnni, ahogy azt múltkor tetted, szóltam rá azonnal. Őjjünk le a küszöbre, indítványozta az angyal. Miért látogat meg engem ennek a kislánynak a szelleme és az őrangyala? Tettem fel a kérdést. Az angyal így felelt. Lorna, Ennyinek meg kell győződnie arról, hogy szerették őt, amíg életben volt. Egyedül halt meg, és úgy vélte, senki sem szereti, még az anyukája vagy az apukája sem. Nem találta őket, amikor meghalt. Az őrangyala elhozta őt hozzád, hogy a szülőjeként viselkedhess vele. Elég jelentős dolog, hogy ezt kérik tőled. Tudod, Elizeus, feleltem erre, Működik a dolog. Mindig várom, hogy lássam, még akkor is, ha ő csak egy lélek, ne pedig húsvérgyerek. Úgy érzem, kapcsolódom hozzá. Tudom, hogy az űrangyala eléri, hogy ez a kapcsolódás egymás irán érzett kölcsönös szeretetté nője ki magát. Köszönöm, Elizeus angyal! Most elköszönök, Lorna, szólt Elizeus, és azzal eltűnt. Enni látogatásai egyre gyakoribbá váltak, már szinte minden nap láttam. Egyszer aztán a nevemen szólított. Lorna! Szólalt meg. Tudod, egy tűzesetben haltam meg. Nem találtam akkor senkit. Kiáltoztam, de senki nem hallott meg. Hol volt az apukám és az anyukám? Az apukám és az anyukám nem törődtek velem. Nem szerettek. Emlékszem, lefeküdtem a földre és sírtam. Aztán fenébredtem, és a mennyországban találtam magam. Enni, amikor majd visszatérsz a mennyországba, feleltem a kislánynak. Találkozol az apukáddal és az anyukáddal, és tudni fogod, hogy szeretnek téged. Elmondtam ezeket a szavakat, mire enni megölelt engem egy pillanatra, és abban az ölelésben megérezhettem az ő fizikai testét. Ez minden, amit tudnom kellett, hogy szerettek engem az emberek világában, jelentette ki, azzal megfordult, és őrangyalával együtt kirohant az ajtón. Hálát adtam Istennek, boldog voltam a tudattól, hogy Enni most már nyugalmat lehet a mennyországban a szüleivel együtt. Néha úgy tűnik, Isten és az angyalok nem tudják meggyőzni a lelkeket, hogy azok szeretve voltak életük során. Isten tehát elküldte Ennit az emberek világába, hozzánk az űröngyalával együtt, hogy itt valaki megmondja neki, szeretve volt élete során. Nehéz ezt megérteni, de Enninak szüksége volt rá, hogy megtudja ezt.